Doctor Jivago, pista 28. Parcelele goale de-a lungul șoselei erau pline de corturi albe, camioane și căruțe cu cai, aparținând diferitelor servicii auxiliare, ambulanțe de campanie, rătăcite de statele lor majore, secții ale feluritelor comisariate și servicii pierdute, amestecate și încercând să se trieze aici. Și tot aici se adunaseră niște băieți labi, pricăjiți din companiile de recruți ale forțelor de întărire, cu chipii gri verzui, cu mantale grele făcute sul pe umeri, cu fețe pământii, alungite și fără sânge din cauza dizenteriei, își lăsau bagajele jos, ațipeau o clipă și luau o gustare înainte de a porni în marș mai departe spre vest. Jumătate din orașul dărâmat, aruncat în aer, mai fumega încă și se auzeau explozii în depărtare, acolo unde mai detonau încă mine cu explozie întârziată. Ici și colo oamenii care săpau simțeau unda de șoc sub picioare. Își îndreptau spinarea, se rezemau în cazmale și se odihneau, întorcându-se și privind în direcția exploziei. Acolo, nor cenușii, negrii, cărămizii de fum, foc și molo se ridicau spre cer. Mai întâi în jeturi, ca fântânile arteziene, apoi mai leneși, ca o zgură care se ridică greoaie, după aceea ca un evantai desfăcut de pene și în cele din urmă, se răspândeau și cădeau din nou pe pământ. Atunci săpătorii își reluau lucrul. Printre parcelele goale de vizavi, de ruinele caselor se întindea un câmp mărginit de un gat și umbrit de copaci mari cu coroane bogate. Așa umbrit și delimitat de copac și de gard, părea separat de restul lumii ca o curte răcoroasă, particulară, acoperită și umbrită. Aici, Tania Spărătoreasa, cu mai multe persoane de la serviciile auxiliare ale regimentului, precum și Dudorov, Gordon și alții care li se alăturaseră, așteptau cu toții camionul care fusese trimis să ia. Lănjeria regimentului încredințată fetei era împachetată în mai multe lăzi, care stăteau stivuite una deasupra celeilalte pe câmp. Tania le păzea conștiincioasă, nu se depărta niciun pas de ele, iar restul grupului era și el cu ochii ațintiți la rufe, ca nu cumva să pierdă șansa de a fi luați cu camionul. Așteptau de mult de peste cinci ore. Neavând ce face, o ascultau cu plăcere pe fată, care văzuse multe în viața ei și care sporovaia fără încetare. Acum povestea cum îl cunoscuse pe generalul maior Jivago. Sigur că l-am cunoscut, chiar ei. M-au dus să-l văd pe general în persoană. Chiar pe generalul Maior Jivago trecea pe aici, se interesa de Cristina, punea întrebări în legătură cu ea. Voia să cunoască martori, oculari care o cunosc așa că m-au numit pe mine. I-am spus că am fost prietene. El le-a zis să mă aducă, așa că au venit și m-au luat. Și nu era deloc înfricoșător, n-avea nimic deosebit om ca toți ceilalți. Are ochii cam înguști și părul negru. Păi, i-am spus tot ce știam. M-a ascultat până la sfârșit și mi-a mulțumit. Dar tu cine ești? M-a întrebat el. Și de unde ești? Păi bineînțeles nu era să-i spun. De ce să mă laud? Eu sunt copil găsit. Știți cum vine asta? în fel de fel de internate. Mereu ne mutam. Dar nu m-a lăsat în pace. Dei drumul, zice. Nu te rușina. N-ai de ce să te rușinezi? E, la început am spus numai o vorbă, două, că mi-era rușine. Apoi am spus mai mult și el tot dădea din cap că să spun mai departe. Așa că am prins curaj. Și adevărul e că am o mulțime de povestit. Nici nu vă vine să credeți, o să ziceți. Ei inventează. E, tot așa a fost și cu el. Când am terminat, s-a ridicat și a început să se plimbe în coace și încolo prin colibă. Doamne Dumnezeule, ce lucru extraordinar! Uite ce este, zice. Acum nu am timp. Dar am să te găsesc din nou, poți fi sigură de asta. Am să te găsesc și am să trimit din nou să te cheme. N-am crezut că poți să aud așa ceva. N-am să te las aici, zice. Trebuie să mai lămuresc câteva amănunte și apoi, cine știe, poate se va dovedi că sunt unchiul tău și tu o să fii avansată nepoată de general. Și am să te trimit la școală să fii educată, oriunde îți place. Zău, pe Dumnezeul meu așa a spus. Uite așa, ca să mă tachineze și să râdă. În acest moment, o căruță mare goală cu laturile înălțate, de felul celor care se folosesc la căratul fânului în Polonia și în Rusia de vest, intră în curte. Cei doi cai înhămați la căruță erau mânați de un soldat din corpul de transport cu cai, în vremurile de odinioară ar fi fost numai căruțași. Trase frâul sări jos de pe locul lui și începu să deshame. Toată lumea, cu excepția Tanii și a unuia sau doi soldați, îl înconjurară de îndată rugându-l să-i ducă indiferent unde merge el și spunându-i că bineînțeles înțeles o să-i pară rău. Dar vizitiul o refuză, spunând că nu are dreptul să folosească căruța sau cai decât pentru misiunea ce-i fusese ordonată. Locai și dispăru cu ei, Tania și oamenii de serviciu, care până atunci șezuseră pe pământ, se urcară cu toții în căruța goală care fusese lăsată în câmp. Conversația întreruptă de sosirea căruței și discuția cu vizitiul fureluată. Ce ai spus generalului?" întrebă Gordon. Spune-ne și nouă dacă poți." 4. da e adevărat că am ce povesti. Se zice că sunt de origine nobilă. Dacă mi-au spus-o niște străini sau dacă eu singură am păstrat asta în inimă, nu mai știu. Dar am auzit spunând că mama mea, Raisa Comarova, era soția unui ministru al cabinetului rus, tovarășul Comarov, care se ascundea în Mongolia albă. Dar se pare că acest Comarov nu era tatăl meu adevărat. Păi, se înțelege, eu nu sunt o fată cu educație. Am crescut ca orfană, fără tată și fără mamă. Poate că ce vă spun eu vi se pare caragios, dar vă spun numai ceea ce știu puneți vă în locul meu. Totul s-a petrecut dincolo de Crușiță, la celălalt capăt al Siberiei, dincolo de Ținutul Cazacilor, lângă granița cu China. Când noi, adică roșii, ca să zic așa, am ajuns la orașul principal al albilor, Comarovă, stea ministrul, a urcat-o pe mama cu toate lucrurile ei într-un tren special și a ordonat să fie dusă mai departe. Mama era înspăimântată, înțelegeți, nu îndrăznea să facă un pas fără el. Dar nu știa de mine, Comarov, adică el nu știa. Nu știa deloc că exist. Mama m-a născut când era despărțită de el de mai mult timp și îi era frică de moarte ca nu cumva cineva să scape o vorbă și să se afle. El ura copiii, striga și bătea din picioare când îi vedea. Nu fac decât murdărie și dezordine în casă. Nu pot să-i sufăr, așa urla el. Ei, și așa cum spuneam, când roșii au început să se apropie de oraș, Mama a trimis la gara Nagornăia după Tușa Marfa, de la Macaz. Asta era la trei stații de cale ferată de oraș. Am să vă explic cum era. Mai întâi era Nizovaia, asta era jos în vale, apoi venea Nagornaia, asta era sus pe deal, apoi venea pasul Samson. Acum cred că înțeleg de unde o cunoștea mama pe femeia de la Macaz. Cred că femeia asta, Marfa, venea la oraș și vindea lapte și legume. Da, așa trebuie să se fi întâmplat. Și cred că mai e ceva ce nu știu eu. Se pare că au păcălit-o pe mama. Nu i-au spus adevărul. Numai Dumnezeu știe ce poveste i-au spus. Cred că i-au spus că e numai pentru un timp, până se termină tulburările și se mai așează lucrurile. Dar nu cam să rămân pentru totdeauna printre străini. Să fiu crescută de străini. Mama n-ar fi putut să-și dea copilul chiar așa. Păi știți cum e cu copiii. Du-te la tușa să-ți dea o bomboană. Tușa e dulce. Nu te teme de tușa. Cum am mai plâns eu după aceea, cât necaz am strâns în inima mea de copil. Mai bine, nici nu vă spun, voiam să mă spânzur. Aproape că mi-am ieșit din minți pe când eram copil mic. Asta e tot ce știu de atunci. Presupun că Tușa Marfa primea bani pentru întreținerea mea. O mulțime de bani. Pe lângă canton era o gospodărie bună. Aveau o vacă și cal, fel de fel de păsări și, bineînțeles, o grădină de legume. Acolo puteai primi pământ cât voiai și, evident, nu plăteam chirie și era o casă a statului, lângă linia de cale ferată. Când trenul venea de la noi de acasă, abia putea să urce dealul, că era abrupt. Dar când venea de la voi din Rusia, mergea așa de repede la vale că trebuiau să pună frânele. Acolo jos toamna, când pădurea se desfrunzea, nizovărea se vedea ca pe farfurie. lui Vasia, soțul Tușei Marfa, eu îi ziceam Batiușca, așa ca țăranii. Era un om blând și bun, numai că era teribil de încrezător, mai ales când era băut. Toată lumea știa tot ce se putea ști despre el. Își deschidea inima în fața fiecărui străin pe care îl întâlnea. Dar nevestea carului n-am putut să-i spun niciodată mamă. Fie că nu puteam să uit pe mama mea cea adevărată, fie din alt motiv, dar era teribil, zău că era. Așa că îi spuneam tușa marfa Amarfa, eh, E, timpul a trecut, anii s-au dus, nici eu nu știu câți." Începusem să ies în fugă când venea trenul să flutur stegulețul și puteam să aduc vaca și să desham calul. Tușa Marfa m-a învățat să torc și cât despre treburile casei se înțelege de la sine, făceam tot. Măturatul și curățenia sau puțin gătit era un flac pentru mine. Făceam de toate. O, da, am uitat să vă spun. Aveam grijă și de Petia. Petia al nostru avea picioarele moi. Făcuse trei ani, dar nu putea să meargă deloc. Așa că eu îl duceam în brațe. Au trecut atâția ani de atunci, dar și acum mă trec fiori pe și spinării, când îmi amintesc cum se uita Chiorâștușa Marfa la picioarele mele puternice, ca și când ar fi vrut să spună că mai bine aș fi avut eu picioarele moi în locul lui Petia, ca și când eu l-aș fi de ochiat. Vă vine să credeți că există în lumea asta oameni așa de superstițioși și înapoiați? Dar ascultați ce am să vă spun acum. Asta nu e nimic pe lângă ce s-a întâmplat mai târziu. O să fiți uluiți. Eram pe vremea nepului, o mie de ruble valorau o copeică. Unchiul Vasia vânduse o vacă la Nizovaia și primise doi saci de bani. Le zicea, cherenchi, adică nu, scuzați, le ziceam rămâi pe atunci, așa le ziceam. Băuse ceva și spusese la toată lumea în agornaia cât era de bogat. Îmi amintesc că era o zi vântoasă de toamnă, vântul și era în acoperiși. Mai că te dobora din picioare, și locomotiva nu putea să tragă trenul în sus la deal, din cauza vântului. Dintr-o dată văd o care cobora din vârful dealului, vântul îi umfla fusta și îi smulgea brobada. Mergea și gemea și se ținea cu mâinile de pântece. Ne rugă să o primim înăuntru, am așezat-o pe labiță. O, gemea ea, nu mai pot, nu mai pot, mi-a luat foc pântecele, o să mai am moartea. Pentru numele lui Cristos ne imploră ea, duceți-mă la spital. Am să-ți plătesc cât vrei. Ei și Batiușca l-a înhămat pe udalui, calul nostru la căruță, a pus-o pe bătrână în căruță să o ducă 15 verste până la spital. După un timp ne-am dus la culcare, eu și tu și Amarfa, și atunci îl auzim pe udalui, nechezând afară, și căruța acum intră în curte. Era cam de vreme ca să se întoarcă unchiul. Dar oricum, Tușa Marfa a aprins o lumină și a pus haina pe ea și a tras zăvorul, fără să mai aștepte ca Batiușca să bată. A deschis ușa, dar pe prag nu era Batiușca, era un om cumplit, un străin smolit la față și zice Arată-mi, zice, unde sunt banii pe care i a luat pe vacă?" L-am omorât pe bătânul tău în pădure," zice, dar fiindcă ești femeie, am să te las în pace dacă îmi spui unde sunt banii." Dacă nu-mi spui, știi ce se întâmplă, o să fie numai vina ta." Așa că mai bine nu mă mai face să aștept. N-am timp de pierdut aici. O, Dumnezeule mare, tovarăși dragi, în ce hal eram, puneți-vă în locul nostru. Tremuram pe jumătate moată de frică și nu puteam scoate un cuvânt. Ce grozăvie! Mai întâi unchiul Vasia fusese omorât, așa zicea chiar el. Îl omoruse cu un topor și acum noi eram singure cu el. Singure în casă cu un bandit. Un bandit la noi în casă, se vedea că era bandit. Cred că acesta a fost momentul când Tușa Marfa și a ieșit din minți, îi se sfârșiase inima din cauza bărbatului și nu mai putea să-și arate supărarea. Mai întâi a căzut la picioarele lui. Ai milă de mine, zicea, nu mă omorâ, nu știu nimic, n-am auzit de niciun fel de bani. Nu știu despre ce bani vorbești, dar nu putea fi păcălit așa ușor, nu era chiar așa de prost diavolul. Bine atunci, zice ea, banii sunt în pivniță, am să-ți deschid trapa, dar el s-a prins imediat. Nu, zice, te duci tu jos, știi drumul, adu-i aici. Nu mă interesează că te duci jos în pivniță sau sus pe acoperiș, mie să-mi aduci banii. Numai să nu încerci vreo șmecherie, să nu încerci să mă prostești. Atunci ea îi zice, Doamne ferește să ai asemenea gânduri. să m-aș duce eu singură după bani, dar sufăr de picioare, nu pot să cobor scara. Am să stau pe treapta de sus și am să țin lumânarea. Nu te teme, am să o trimit pe fica mea jos cu tine," zice ea. Adică pe mine, la mine se gândea. O tovarăș. puteți să vă imaginați ce a fost pe mine când am auzit asta?" E, mi-am zis eu, ăsta e sfârșitul, vedeam numai negru înaintea ochilor și nu am mai țineau picioarele. Credeam am să mă prăbușesc, dar ticălosul acela, e bine, nu era prost deloc." S-a uitat la noi amândouă, a închis ochii și i-a aruncat apoi o privire chiorâșe ca și când ar fi vrut să spună Cunosc eu în șmecheriile voastre, nu să mă păcăliți voi. Și-a dat seama că eu nu însemnam nimic pentru ea. Nu eram carne din carnea ei și sânge din sângele ei, așa că l-a înșfăcat pe petia cu o mână și a împins trapa de la pipniță cu cealaltă. Ține lumina, zice el și începe să coboare pe scară sub pământ, cu petia cu tot. Cred că deja aș pierduse mințile și nu mai înțelegea nimic, era absolut nebună. Imediat ce tâlharul a ajuns jos cu petia, ea, tranc, a trântit capacul și l-a încuiat și a început să tragă o ladă grea peste el, făcându-mi semn și spunându-mi să o ajut, pentru că era prea grea pentru ea. Apoi a tras lada la locul ei, s-a așezat deasupra fericită, așa era de nebună. Imediat ce s-a așezat ea pe ladă, banditul a început să urle și să bată în podea. Nu puteam să înțelegem ce spune. Scândurile de la podea erau prea groase, dar după vocea lui, ne puteam da seama ce vrea să spună, să-i dăm drumul sau îl omoară pe Petia. Mugea mai rău ca o fiară sălbatică ca să ne înspăimânte. Acum s-a terminat cu Petia al vostru, urla el, dar ea nu înțelegea nimic. Râdea și înfăcea cu ochiul ca și când ar fi vrut să spună, lasă-l să urle cât îi poftește inima. Stau pe ladă și am și cheia în mână. Am făcut tot ce am putut cu ea. I-am urlat în ureche că trebuie să deschidă pivnița și să-l salveze pe Petia. Am încercat să împing la o parte la dar n-am putut. Ea era prea puternică pentru mine și nu voia să asculte. E bine, el bătea și bătea în pădea și timpul trecea și ea stătea acolo cu ochii holbați și nu voia să asculte de nimic. După un timp, o, Dumnezeule, Dumnezeule, câte am văzut și prin câte am trecut eu în viață, dar ceva atât de oribil nu am mai întâlnit. Cât am să trăiesc, am să-l aud pe micuțul Petia, cu vocea lui subțirică, cum țipa și scâncea sub pământ. Micuțul nevinovat, bestia aia l-a bătut până la a omorât. Acum ce să fac, mă gândeam eu. Ce mă fac cu bătrâna asta nebună și cu ucigașul? Și timpul trecea. Cum mă gândeam așa, l-am auzit pe lui, nechezând afară. Rămăsese acolo în curte cu hamurile pe el tot timpul ăsta. Da, așa a fost. Udalui nechezea ca să-mi spună, hai să fugim repede, Tania, să găsim niște oameni să ne ajute. M-am uitat pe fereastră și am văzut că se face seară. Foarte bine mi-am zis, mulțumesc, Udalui, că mi-ai dat ideea asta. Așa o să fie, o să mergem. Dar abia am terminat de gândit că imediat am auzit un fel de voce care striga din pădure. Stai, nu te grăbi, Tania, o să facem altfel. Și din nou am înțeles că nu eram singură în pădure. O locomotivă și era acolo jos ca un cocoș în propria noastră curte. Cunoșteam locomotiva asta după fluier. Stătea întotdeauna sub presiune la Nagornoia ca să ajute trenurile cu marfă să urce dealul. Era un tren mixt care circula pe acolo, întotdeauna trecea la ora asta. Ei bine, am auzit această locomotivă pe care o cunoșteam cum mă cheamă de jos. Ascultam și inima îmi bătea. Mi-am pierdut și eu mințile, Catușa Marfa, că aud cum toate animalele și chiar o locomotivă mută în vorbesc în curată limbă rusă. Păi nu prea era timp de gândit. Trenul se apropia, nu mai puteam sta pe gânduri. Am înhățat lanterna. Nu prea mai era lumină și am luat-o la fugă ca o nebună spre șine și m-am așezat chiar în mijloc, între șine, și făceam semn cu lanterna în sus și în jos. E, păi ce să vă mai spun? Am oprit trenul, din cauza vântului mergea încet, încet, mulțumesc lui Dumnezeu, cum s-a spune la pas. L-am oprit și mecanicul, care mă cunoștea, s-a plecat afară pe fereastra cabine și a strigat ceva. Ne-am auzit din cauza vântului, am strigat că la canton se comisese o crimă. Jav și crimă, un bandit în casă, ajută-ne, tovară și unchi, avem nevoie de ajutor chiar acum." Și pe când eu povesteam toate astea, soldații din armata roșie au sărit jos din tren, unul după altul. Asta era, era un tren al armatei. Au sărit pe șine. Ce s-a întâmplat, m-au întrebat. Nu înțelegeau pentru ce Dumnezeu se oprise trenul în pădure, pe unde ala abruptă în timpul nopții și nu mai pornea. Când au auzit ce s-a întâmplat, l-au scos pe bandit afară din pivniță. Chităia cu o voce mai subțire decât a lui Petia. Fie-vă de mine, oameni buni," zicea, nu mă omorâți, n-am să mai fac niciodată." Dar ei au luat legea în propriile mâini. L-au tras afară pe traverse, l-au legat cu mâinile și cu picioarele de șine și au lăsat trenul să treacă peste el. Eu nici nu m-am mai întors să-mi iau hainele, așa mi era de frică. I-am rugat să mă ia cu ei în tren și m-au urcat în tren și au plecat. După aceea am cutreierat jumătate din ținutul nostru și din altele cu orfanii. Nici nu mai știu pe unde n-am fost. Nu exagerez, ce fericire, câtă libertate am cunoscut după toate necazurile din copilărie. Deși trebuie să spun că și aici au fost multe rele și necazuri, dar astea au venit mai târziu, am să vă povestesc altă dată. În noaptea aceea despre care v-am spus, a venit cineva de la căile ferate și s-a dus la canton ca să preia bunurile statului și să dea ordine în legătură cu tușa Marfa, să aranjeze ce să facă cu ea. Se zice că nu și-a mai revenit niciodată și-a murit la casa de nebuni. Alții zic că s-a făcut bine și a ieșit de acolo. Mult timp după ce asculta sără povestea Tanii, Gordon și Dudorov se plimbară în tăcere pe sub copaci. Apoi veni camionul. întoase greoi în șosea, intră pe câmp și lăzile fură încărcate. Gordon zise, îți dai seama cine este? Tania, spălătorea sa? Da, bineînțeles. Evgraf o să aibă grijă de ea. După un moment de tăcere mai adăugă. Așa s-a întâmplat de multe ori de-a lungul istoriei. Un lucru conceput în nobilă și ideală stare de grație devine vulgar și material. Așa a apărut Roma după Grecia, așa a ieșit Revoluția Rusă din Iluminismul Rus. De exemplu, acest vers al lui bloc, Noi copiii anilor groasnici ai Rusiei Se vede imediat diferența de perioadă De asta dată când a spus ce a spus Vorbea la figurat, metaforic Copiii nu erau copii, ci fii, moștenitorii intelectualității Iar teroarea nu era groasnică, ci apocaliptică Cu totul altceva, acum sensul figurat a devenit real Copiii sunt copii și teroarea e groasnică Asta e diferența 5. Într-o seară liniștită de vară, la Moscova, 5 sau 10 ani mai târziu, Gordon și Dudor erau din nou împreună, așezați la o fereastră undeva sus, de unde se vedea orașul imens care se pierdea în întuneric. Întorceau paginile unei cărți de scrieri ale lui Iuri pe care le adusese Evgraf, o carte pe care o citiseră nu odată și pe care o știau aproape pe din afară. În, în intervalele dintre lectura pasajelor își dădeau cu părerea și își urmau propriile gânduri. Se lăsa în așa că nu mai distingeau literele și trebuiră să aprindă lumina. La picioarele lor, Moscova se întindea până departe. Moscova, orașul natal al autorului, unde acesta își trăise jumătate din cele sortite de viață, le apărea acum nu ca locul în care se petrecuseră toate aceste lucruri, ci ca eroina unui lung roman pe care îl țineau în mână și a cărei ultimă pagină o citeau în seara aceasta. Deși nici viața lor nu era mai luminoasă și nici nu se bucurau de mai multă libertate, cum se așteptau să se întâmple odată cu Victoria, o prevestire a libertății se simțea în aer în acești ani de după război și acesta era pentru ei unicul sens al istoriei. Celor doi prieteni în vârstă care ședeau la fereastră, li se părea că această libertate a spiritului plutea chiar acolo, în acea seară pe străzile pe care le zăreau jos, Puteau atinge și pipăi viitorul, că intraseră și ei înșiși în acest viitor. Vor fi o parte din el de acum înainte. Trăiau o bucurie pașnică pentru acest oraș sfânt și pentru toată țara și pentru cei care supraviețuiseră, dintre cei care jucaseră un rol în această istorie și pentru copiilor și muzica tăcută a fericirile umplu inimile. Îi învălui și se răspândi în lung și în lat. Și se părea că și cartea din mâinile lor știe ce simt și le acordă sprijinul și încuvințarea sa. Ați ascultat romanul Dr. Jivago” de Boris Pasternak. A citit Elena Petrescu, octombrie 1992.